Jó estét kívánok, önök a Klubrádió Zenés irodalmi műsorát hallják a mikrofonnál vár ígyért. Ebben a műsorban, mint már megszokraták hétről hétre egy költőt vagy írót látunk vendégül, aki fölolvassa friss, eddig sehol sem olvasható vagy hallható szövegeit, és magával hozza azokat a zeneszámokat is, amelyek fontosak neki. A mai adás vendége Vörös István, költő, író, kritikus, irodalomtörténész, eszéista, drámaíró, egyetemi tanszékvezető, az ő verseit sokszor hallhatják a Szépversek rovatban is és most már próbálunk rájönni arra, hogy ő mit gondol róluk, illetve hogy milyen a hátterük, hogyan készülnek. Az ihlet természetéről is próbálunk meg vele beszélgetni, és nem utolsó sorban arról is lesz szó, hogy a közelmúltban nyertem meg a 19. Magyar drámaíró versenyt, amelynek során a versenyzőknek egy éjszaka alatt kell elkészíteniük a munkájukat, és közöljük a győztes, tehát ebből az alkalomból idén Vörös István drámáját azonnal be is mutatják a Békés Csabai Jó nyerte a Magyar Rádió külön diát is, úgyhogy rádiójáték is készül belőle. Sok dolgunk van, úgyhogy kezdjünk is bele. Mint az előbb felsoroltakból látható, meglehetősen nagy munkabírású ö, szerző, vagyis meglehetősen sokféle ö, műfajban alkotsz beleértve még az értekező műfajokat is. De ugyanakkor mégis úgy tűnik, hogy ezért ezek a tevékenységeid valahogy milyen összefüggnek. 2010-ben például a Mimútban olyan címmel közöltél verseket, hogy idézem, mitől jó egy vers, mitől rossz egy vers, illetve, hogy mitől közepes egy vers. És ugye ezek, ha már akkor jellegzetes értekezés, vagy eszé címek volnának, amelyikben kifejted a tíziseidet ezzel kapcsolatban. Hogy el, hogy például ezeket a témákat nem eszében, hanem a szóban a versekben fogod megírni? Á általában az, az mindig nagyon világos. Talán összesen egyszer volt, hogy valamit versnek terveztem, és aztán novella lett belőle, mert szerepvers lett volna, és már akkor úgy éreztem, hogy az nagyon rutinszerűen megy, és viszont novellaként. Meg és akkor írtál helyteljétel... sem... belőle egy szereplőt a novellában. Hát igen. Uh -huh. Tehát a, a szerepvers monológiából egy novella monológ lett, de az azért mégiscsak más. Itt, itt ez egy vers sorozat volt, kint utazgattunk Portugáliában, és egy meghatározott formában írtam a verseket egy füzetbe, és egyszer csak valahogy beugrott, hogy ez, ez jó, jó vers kérdés. Eszébe nem ismertem volna vállalkozni, ott exaktan meg kéne valamennyire mondani. Hát tanulmányban nagyon exaktan, és eszébe is azért valamit. Hát itt mindenféle metaforák, meg parodisztikus szövegek vannak, tehát nem biztos, hogy ebből megtudja az illető konkrétan egy meghatározás szerint, hogy mitől jó a vers inkább a revelatív szabadságát egy jó versnek, vagy egy nagy versnek próbáltam körülírni, amit olvasóként tapasztalok. És hát az is nagyon nagy kérdés, hogy mitől közepes egy vers, az a leg, legbrutálisabb. Az azt hiszem a szerkesztőknek nagyon fontos. Az a közölhető vers, de amit tulajdonképpen fölösleges közölni, ez nem, nem a szövegbe hangzik el, hanem most mondom. És hát persze nyilván a, a szerzőnek is érdekes, mert a közepes verset azt lehet, hogy jobban teszi, ha kidobja. Vagy magán magánhasználatra tartja meg. Nincs szükség közepes versekre egy irodalomnak a jó működéséhez? Tehát, hogyha csak a remek műveket közölnénk, akkor megszületnének a remek művek. Nyug Petőfi Sándor vagy Adi André, akik igazán óriások voltak. Hát írtak egy pár közepes verset tekintélyes életművükben. Lenne ez az életmű közepes versek nélkül? Nem vagy tól nagy költő, közepes versei, oké. Okay. Közepes uh -huh. költő, legjobb formája, közepes vers, szerintem nem oké. Okay. Tehát azt érdemes meggondolni, hogy de ez tényleg a szerkesztők feladata, hogy ilyenfajta döntéseket hozzanak, és ez nagyon nehéz, mert néha úgy tűnik, hogy valaki közepes, és kiderül, hogy nem, hanem szép lassan építi föl azt, amit csinál, és más meg brilliánsan izgalmasnak tűnik, és öt év múlva sehol sincs. Tehát igen, nyilván kell a közepes verset megpróbálni, és figyelni, hogy merre megy tovább a szerző. Elmer mondani, ha nem is rögtön tanulmányban, de mondjuk rádioműsorban egy másfél percben, hogy ő jó vagy közepes egy vers? Hát most megpróbálok őrült tempóba visszagondolni, hogy mit írtam <gül> ott a versben, de azt tényleg látni kéne. Hát jó vers, Szóval, tulajdonképpen onnan ismerem meg, hogyha inspirál. Tehát, hogyha ha olyan jó kedvem lesz az élethez, nehogy Isten a versíráshoz, hogyha a ha kedvem lesz a mondatokhoz, amit olvasok, hogyha valami megragad, hogyha olyan nagyon szabadnak érzem magam, hogyha ha tetszik az élet hirtelen. Akkor az jó vers, akkor lehet, hogy nagy vers. Nagy vers lehet egy haiku is. Magyarul szerintem nem lehet nagy haikut írni, de japánul valószínűleg igen. Bár ők is ciklusba fűzik. A közepes vers meg olyan, hogy elolvasom, hogy hát tulajdonképpen én is leközölném, de hogy Miért nem érdekel ez? De nagyon csalókom mellett, hogy én olvasom rosszul. Tehát vannak szövegek, amit többször el kell olvasni, és az elején nem kapom el jól a versnek a, a gondolati ritmusát, akkor kiesek belőle, és közepesnek olvasom, holott nem az csak én olvasom közepes nívón, az én olvasásom közepes. Tehát a versi olvasás az egy komoly művészet, annak tudománya van, és néha, tehát hogy van úgy, hogy nagyon jól megy a vers olvasás és naponta, mit tudom én, elolvasok 50-60 verset. Más Volt ilyen meg... napod? Hát én nekem azért ez elég mindennapi, most a, idefele a héve, meg a metrón is verseket olvastam, tehát ez, ez nagyon hozzá tartozik nekem, de ö, aztán van úgy, hogy elkezdek olvasni, és tud, kedvenc költőm, és semmit nem értek belőle, akkor nem megy a versolvasás jól. Az, az, az, azért kell a versolvasáshoz is. A biztos vagyok benne, hogy azoknak a zeneszámoknak, amelyeket behoztál, és amelyek közül majd mindjárt hallunk némelyek, illetve hát az adás során mindet. Szóval, hogy azok is valahol mélyen összefüggenek, úgy, mint az életműved, csak az nem volt számomra világos, hogy pontosan hol mi köti össze ezeket a zenéket, amelyeket majd hallani fogunk, azon kívül, hogy téged inspirálnak szereted őket. Hát igyekeztem azért különböző zenéket választani, tehát van, van egy Bach partitának egy tétele, a, amit Glengold játszik, és Glengold, különösen hogy Bachot játszik, az nekem mindig nagyon inspiráló, tehát hogy valahogy úgy szeretnék írni, hogy Bach szól, és Glengold világítja meg számomra legjobban. Az, hogy semmi romantika nincs benne, hihetetlen ésszel is rendbelevő dolog, ami mégis a művészet legmagasabb inspirációs fokában szinte egy matematikai pontosággal játszik, és ez a a tétel egy partitának egy tétele ez azért is érdekes, mert szoktam a kreatív íráson feladatként föladni, többször meghallgatjuk, figyeljék meg, hogy hány mondatból áll, tényleg lehet hallani, elkezdődik, leviszi három vagy négy vagy öt mondat, akkor figyeljék meg, hogy milyen a modalitása a mondatoknak, szedjék szét a jobb és bal kezet, írjanak dialógust, nagyon jókat szoktak írni így aztán, hogy fokozatosan fölépítjük. Tehát ezt effektíve nem csak a saját inspirációmra használom, hanem a diákokéra. Hát a Beethoven nagy fúgája, amiről ami szintén benne van, az Opus 133-as vonós négyes, ami ugye egy másik vonós négyes tétele volt, de a, nem, nem bírták lejátszani, vagy nem bírták elfogadni az akkori zenészek, és külön vonós négyest csinált belőle Beethoven. Az, az, az végül is ilyen értembe hasonló, hogy ez az őrületes variáció, ami engem. Tehát, hogy én is ugyanígy szeretném megfogni az első mondatot, és mindent kifacsarni belőle, vagy ami következik belőle, azokat végig ütögetni, azokat a, a fordulókat, játszmákat. Aztán, hogy más dolog is legyen, van egy queen szám, az nekem még általános koromba, koromban, amikor Móron, a nagymamám még egyik rokonánál, egy nálam nagyobb fiúnál meg volt ez a lemez, és döbbenetes volt, hogy, hogy ennyire diszonáns, és mégis szép dallamok keverednek, ugye ez egy ilyen nagyon erőteljes Merkuri szám, de nem a bohemian rapszódia, nem egy, egy e, ilyen kevésbé népszerű darab, az akkor rám nagyon erősen hatott, hogy, hogy ilyen is lehet a rockzene, vagy minek is nevezzük a quint, vagy a Vinnek azt az első korszakát. Ö, és az egész Mercury jelenség az számomra nagyon izgalmas. Ö, és akkor egy, egy lüli darab is, tehát, hogy a barok zenének más, talán dekoratívabb, vagy a nem olyan monstrózus darabja, mint, mint a, a Bach. És akkor hogy aztán valami egész más legyen, egy latin-amerikai, ezen az egész latin témához a feleségem révén is kötődök, aki ugye portugálos, és sok ilyesmit hallgatunk, de az imasszumak az egy egész titokzatos nő, az erdőbe járt ki, és ott madaraktól, mindenfél állatoktól tanulta az éneklést, és valami elképesztő hangterjedelme van lefele, meg fele is több, vagy egy oktávval legalább több, mint egy átlagos, nagyon jó énekesnek, és él is ezzel a lehetőséggel, és a férje volt a zeneszerzője, aki tudta és mozgatta a zenét úgy, hogy ez egész csodálatos legyen. No, akkor a madaraktól tanult ének után a mennybevezető útról fogunk hallani egy felolvasást, és aztán pedig következik a beharangozott Bach Megteszed, hogy felolvasol? A menybevezető útról. Mester, miógy cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Te most azt kérdezed, mi a jó? Nem, nem, dehogy, hiszen tudom, hiszen mindenki tudja. Az, ami nem rossz. Te most azt kérdezed, mi a rossz? Azért akarsz jót tenni, hogy valami jutalmat kapjál? Az örök életet csak örök jósággal lehet megszolgálni. Kevesebb, nem elég? Nincs annyi időm. De nem is ezt kérdeztem de akarsz valamit az örökkévalótól. Ne akard, hogy ő is akarjon tőled. Ha tökéletes szeretnél lenni, add el mindened. A pénzt ossz szét a szegények között. Aztán jöjj, és kövess engem. Ezer dolgom van, különben is már van elég tanítványod, úgy tudom, nincs felvétel. Nem követhetlek. Szégyelném is a sok lázító dolgot, amit csináltok. Kedvelek az őszintességedért. Furcsákat mondok? Furcsákat csinálunk? Megértem. De egyszer jöjjön el az a pillanat, amikor mersz te is furcsákat tenni. Amikor bátor leszel nem magadért, nem magadban, nem magaddal. Csak egyszer meri megalkuvás nélkül jó lenni, és én magam jövök le a mennyek kapujába. Kinyitom, <coughs> kinyitom neked a nehéz ajtószárnyat amit évszámra nem kell kitárni? Ha jó leszek, azonnal halál vár rám. Ne aggódj, az soká lesz. Akkor már én se fogok élni. A közlés mai vendége, Vörös István költő író egyéb tevékenységeidet és érdemeidet ezúttal most nem sorolnám föl. Egyet kivéve a író versenyt, amelyet említettünk, és amelyet nemrég megnyertél, és amelynek ugye az a különlegessége, hogy egy este alatt kell összerakni egy darabot. Öhm, mondjam, lehet gomnyomásra ihletett állapotba kerülni? Hogy lehet? Hát ez is egy hosszú tanulási folyamat. Én végül is a versen tanultam meg, ami a legnehezebb persze, tehát egy, egy regényírónak az a legtermészetesebb, hogy reggel föl kell, vagy ahogy a rituáléja tartja, de mondjuk reggel odaül, és gomnyomásra ihletbe jön, például elolvassa a tegnap írtakat, kicsit javítgatja, és már lendületbe is van. Most a dráma az sok tekintetben inkább a lírához áll közelebb, de a munka jellege, tehát az, hogy folytatható és folytatandó a munkatechnikailag inkább a regényre hasonlít. Tehát, hogy azt, azt tényleg kell tudni működtetni. Minden más szakmában azért nincsenek ekkora mítoszok kialakítva a munka elindítása körül, tehát hogy az, az, azért nem fordulat elő, hogy valakinek mondjuk koncertje van, ö, teszem azt Glenn Gouldnak, bár ő aztán már nem koncertezett, de mondjuk egy másik nagy zongora művésznek, Andrásnak, és akkor azt mondja, hogy ma nincs ihletem, és nem tudok zongorázni. Ö, hát egyszer talán megengedheti magának, de utána már meggondolják, hogy hova hívják meg, mert hát, ha megint nem lesz ihlete. Hát a versírás persze valóban ön, hogy nem... Azért azt mondod, hogy az ihlet az ugye, hogy van romantikus mitológia és hülyeség? Ne, nem. Úgy, ahogy romantikus mitológiában megjelenik, úgy, úgy szerintem túlzás. De tehát, hogy ez. ez Kezelhető vagy megtanulható. Van, aki sose akarja kezelni vagy megtanulni. Ugye híres nagy költőink vannak, akik nagyon keveset írtak, Pilinski tíz évig hallgat, de aztán a 70-es évek elején megvan, hogy ő is megtanulja egy darabig, elég sokat ír. Másmilyen verseket, számomra nagyon izgalmasakat, akkor szerintem ez ment neki, aztán valahogy megijedt, hogy ezt már szakmányba csinálja, és akkor megfékezte magát, és már a következő fordulót nem értük meg, hogy még mi jöhetett volna ki belőle. Tehát, hogy drámát azt, ha muszáj vagy hogyha egy ilyen helyzet van, vagy ha az ember elmeri vállalni, akkor akkor muszáj megírni, mert az azért tényleg nagyon nagy lebőgés lett volna, hogyha nem írja meg valamelyikünk megnyerni, nem kell, az sok mindentől függ. De hogyha megírni se tudod, akkor tényleg jobb, hogyha nem vállalod el és biztos van olyan, aki nem is vála el, mert ő lassabban dolgozik, vagy mindenképpen lassabban dolgozik, mert én is eléggé aggályosan néztem most ennek elébe, mert korábban tényleg egy hét alatt megírtam egy drámát, amikor a legnagyobb drámaírói hangulatomban voltam, vagy időszakomban, de ö, éppen egy héttel a verseny előtt volt a Baltazár Színházban az új premierünk, a Boldog Óra című előadás, és azt kilenc hónapig írtam azt a darabot. És hát már az Elek rendező is, hogy finoman mondta, hogy most már azért kéne lassan próbálnunk, meg ilyesmi. Tehát, hogy, és emiatt féltem, hogy most ez kilenc hónapig... Ö, készült, hát most 9 óra alatt lett az egyfelvonásos karakterszámba körülbelül ugyanannyi. Részben azért felhasználtam bizonyos, tehát, hogy azt, a, amit íróilag kidolgoztam, azok abban a, az alatt a 9 hónap alatt arra támaszkodtam, de az nem volt tilos az embernek a saját írói tapasztalataira támaszkodni, tehát ilyen értelemben az a 9 hónap előkészület volt erre a 9 órára. Jó, és akkor igen, ez egy meglehetősen sikeres neki futás volt. Úgy tűnik. E, mielőtt folytatjuk a beszélgetést, kérlek, olvast fel a második verset, és utána ismét meg fogunk hallgatni egy zeneszámot, amelyik kicsit hosszabb lesz az előzőnél. Példázat a tevéről. A gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába, mondta Jézus. Mindenki annyit ér, amennyie van, mondta egy gazdag ember. A gazdag ember Nehezen megy be egy putriba, nyomortanyába, viskóba. Nehezen megy oda egy dobozemberhez. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Könnyebb egy kígyónak tevére szállni, mint a szegénynek bejutni a gazdag szívébe. Amíg a gazdag haragszik a szegényre, amíg a vagyonos gyűlöli a koldust, amíg a pénzes tanácsot ad a pénztelennek, úgy vezeti félre, addig a tevék a tűfokán megrémülnek. Visszafordulnak a nagy csillogásban. A hajuk égnek mered, mint egy csokor kígyó. Ó gazdagok, ó szegények, nem halljátok a sziszegést? Új változások jönnek, nem lehet visszafordulni csak azért, mert lehetetlen a feladat, mert a tűfokán jég és hó villog, a lábnyomotokban jön sok követőtök. Nem látjátok, hogy fáznak is, félnek is? Könnyebb a gazdagnak bejutni a mennyek országába, mint a szegénynek kívül maradni rajta. Thank <laughs> you. hogy mit ír az ember egy este alatt, kilenc hónapos felkészüléssel, véres, sok szereplős hatalma, Shakespeare tragédiát, kameradrámát, hogyan csináltad, mi lett ebből? Ugye a játékban az is beletartozik, hogy nem akármiről írhatsz, hiszen akkor csalhatnál, hoznál valamit, és azt mondtad, hopp, most jutott eszembe, de vicces. Uh -huh. Hanem egy újságír, egy napi lapból kihúznak egy cikket, most valamiért ez a napi lap a heti válasz volt, nek már egy olyan jó abszurd hangolása Tam, volt. Lap, hogy, igen. igen, egy heti lap volt a napi lap. És mivel akkor éppen a négyes metró megnyitása volt, ezért tulajdonképpen szinte lehetetlen volt, hogy ne olyan cikket húzzanak, ami nem a négyes metróról szól, mert több cikk is hmm. volt, mint a kiosztott heti válaszból kiderült. És ennek én elég örültem a négyes metró témának, mert a metró az egy nagyon jó helyszín, tehát azzal lehet mit kezdeni, és nem kötötte meg az ember kezét, elolvastam az előző évnek a, a kihúzott cikkét, arra, arra szerintem csak idétlenséget lehetett írni. Én mondjuk nem olvastam el a többiek, vagy az akkori szövegeket, de én megrémültem volna, hogy azzal mit lehet kezdeni. Ez egy nagyon jó helyszín volt, és akkor... Hát nem sokat, úgy gondoltam, hogy nem sokat lehet vacakolni. Tehát az első ötleten el kell indulni, és azt végig kell vinni, hogyha hajnali háromkor úgy érzem, hogy rossz volt az ötlet, akkor már nem már lehet megállni. Csinálni. Bár aztán, amikor következő másfél napban színre vitték a megírt darabokat, akkor a rendezőtől, Csurúja Csongortól azt tanultam, hogy lehet. Tehát ő úgy csinált abban a másfél napban, hogy többször egészen komoly dolgokat fölépített, majd azt mondta, hogy nem nem hagyjuk. Olyan szinten, hogy volt egy olyan verzió, amikor bizonyos szövegeket, ilyen színpadi utasításokat én olvastam volna föl, és az még ugye próbán, oké, okay, de hát ott a nagy színpadra kellett volna fölállni, és az volt az ijesztő, mikor már mutatták a jelmezemet, hogy ebbe kell beöltözzek, csak azért, nem volt annyira ijesztő, mert addigra már a rendező le is állt ezzel az ötlettel, tehát még csak elbúcsúzni néztem meg a jelmezemet. De én azért azt csináltam, hogy hogy mentem, mentem a nyomvonalon. Egyébként no, nem is... Hol az igazi a színészként is köszönthettünk volna minden egyéb <gül> titulósak mellett. Azért az amatőr színészet lett volna, tehát hogy nem kevertem volna össze magam természetesen ezzel, és nem lett volna jó. Tehát, hogy azt a, a, a, annyira összetett helyzet, hogy jobb lenni és nézőként nézni, még, még a színpadon is kontárkodni a dolgokban, tehát az tényleg nem lett volna jó. És... A helyszín aztán nagyon adta magát, tehát egy metróállomás, ahol... Meg még annyi ötletem, vagy eleve elképzelésem volt, hogy lehet, hogy valamilyen módon Euripideszt bele fogom kapcsolni, hogy miért csak, hát hogy bármibe, mert éppen Euripidészt tanítottam a következő héten, is, volt nálam egy Euripides kötet, és hogy, hogy, hogy, hogy akkor egy kicsit abban a verselésben írni valamit, vagy azt gondoltam, hogy az egészet, de azt nem lehet megírni egy éjszak alatt. Tehát az tényleg lehetetlen. De egy előhangot viszont írtam Euripidésznek az egyik drámájának az előhangjának a mintájára, és ez aztán már nagyon sok minden Elindított, hogy például görögök fognak szerepelni benne, belőle főjött hontalanok, akik az állomás főnök nő, ami hát a metróban nem hiszem, hogy ilyen van, de ő ebbe a félig állomáson altatott két görögöt, az egyik a testvére, a másik talán valami ismerős. És hát ott van a bonyodalom, hogy akkor megnyitják a metrót, ki kell menni, utána bekeverednek emberek, akik ellenőrizni önnek, vagy átvenni, de ők maguk se tudják, hogy mekkora hatalmuk van, hogy meg tudják állítani az egészet, hogyha nem találják jónak, vagy akármit csinálnak. Mindenképpen meg fogják nyitni, és akkor utána meg ezt a, ezt a két-hármas csapatot egymásra engedtem, ugyanis még egy olyan megkötés is van, hogy kapsz egy színész stábot, tehát annyi színésszel is olyan neműekkel kell dolgozni, akiket kaptál, általában felefelé, tehát három férfi, három nő, de itt se nagy, túl nagy drámát, se monodrámát nem ílik írni, mert a, a hadszínészt azért foglalkoztatni kell. Tehát, hogy elég sok fajta megkötés van, de ön, szerintem a, az írói rutinnak az egyik legfontosabb, hogy, hogy a megkötéseket meg a korlátokat tud használni kapaszkodónak, ami nem hogy akadályoz, hanem amin fölmászol. is. Jó, tehát, hogy összességében eurípidész és a metróépítés találkozása a Igen. a dolognak a tárgya. Egy kicsit még mesélj arról ennek a témának a lezárása képpen, hogy ugye te kreatív írást oktatsz is, tehát annyira komolyan veszed, hogy az ihlet tanulható, említetted is, hogy tanítod az ihleted. Ez hogy működik, hogyan lehet, ha ez összefoglalható egy-két percben el ezeket a dolgok nélkül. együtt csináljátok a pázmányokat. Igen, Életem illetve meg. ebben a fél évben, ebben a tanévben, ja, Jancsi már elment az egyetemről, és most vendégelőadókkal csináljuk ketten, illetve az esztetika tanszékről kollégákkal. De mindig mással Most az, az, az, az ebben, az évben, ebben a tanévben, vagy ebben a fél évben Kemény István, aki ö, óraadóként a jövő fér évben Tóth Krisztina lesz. Tehát, hogy így néz ki, bizonyos értelemben ez, ez még így színesebb is lehet. Tehát a, a, veres, a veszteségből előre menekültünk. Ö, Hát a Lack Fiancsival, amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor egy éven keresztül készültünk, és kidolgoztunk egy egyetemi programot két tanévre, heti nyolc órában, és akkor, tehát itt részekre lehet bontani a feladatot, ez nem egy önképzőkör, és olyan értelemben átvettük az amerikai nevet, vagy lefordítva, félig lefordítva, de, de mi nem módszereket, tehát nem azt mondjuk, hogy így kell elindítani egy novellát, ezerféleképpen lehet elindítani novellát, csak azt próbáljuk nekik vagy velük megértetni ezt a végtelen szabadságot, hogy bárhogy elindíthatják, csak aztán azokat a szabályokat be kell tartani. Az egyetlen szabály, hogy nincs szabály, a másik szabály az, hogy valamilyen szabály mindenképpen van, de azt ők is kitalálhatják és a leglehetetlenebb szabályokra is lehet jó dolgot építeni. Tehát, hogy a, a meglevő eredendően mindenkiben meglevő kreativitáshoz szeretném, hogyha visszatalálnának, részben nem is kell visszatalálni, mert az ott van, de azért ö, szülők, ö, iskola, állam, sok mindenki dolgozik azon, hogy a kreativitásunkat minél jobban visszafogja. Valamennyire vissza is kell fogni, mert ö, végtelenül kreatív, millió ember iszonyatos... Ö, Szociális nehézségek. Nagyon minden. komoly probléma lenne, de kell tudni szabályozni, tehát, hogy éppen az, hogy ez nem egy részeg elszabadul a kreativitásnak, hanem egy nagyon szabályozott elszabadítása, és hát ezekből sok mindent lehet tanulni. Egyébként technikai kérdéseket is lehet tanulni, de az talán kevésbé fontos. Az is nagyon fontos, persze. Megteszhet, hogy a következő zene előtt. Sárkányhegy előjárójának romlott ételt hozatok. Egy asztalnál ülünk Sárkányhegy előjárójával. A poharában halvány rózsaszín bor, az enyémben fehér. Egy nemrég létrehozott hivatal működési zöggenőiről folyik a szó. Még finom hangolásra szorul, feleli mosolyogva, romlott ételt hozatok a konyhából, szerencsére mindenhol akad, föltálalják, és megkérdezem, sütessük-e át még egyszer? Az előjáró bólogat, hogy érti, vidám bajsza a borbalóg. Az életben, barátom, nem minden van úgy, mint egy versben, mondja. A pincér elviszi a büdös húst, az összeszáradt ríst, én inkább már nem rendelek újabb bort, és vizet iszom. You take my breath away Take my breath away István költővel fogjuk folytatni beszélgetésünket a mai belső közlésben a Queen You Take My Breath Away című száma után előzőleg pedig, ezt nem mondtam, nagy nagyfugájának egy részletét hallottuk, a kiderült már a bevezetőből, és azóta is sokszor elmondtuk, hogy rengeteg mindenfél évvel foglalkozol, és ezbe se fér egy ilyen szűkúrás adásba, de arról talán érdemes szótejteni, hogy bohémista is vagy a irodalomnak a kutatója, amiről a hozzám hasonlóan tájékozatlanok alig tudnak sokkal többet, mint hogy ugye a rabál, a hasák, a kedélyeskedés, a svejk, ez feltehetően, hogy úgy mondjam árnyalható ez a kép, és hogy mi az, amivel nagyon érdemes lenne szerinted árnyalni annál is, inkább mert ugye nem egy végtelenül távoli irodalomról van szó, úgyhogy akár tudhatnánk is erről többet. Hát, hogy azért nem annyira kedélyes ez, ez az egész, mint ahogy a magyar olvasó szeret és amilyennél olvassa, és amilyenné egyébként fordították a fordítók, nem azt mondom, hogy félrefordították a szövegeket, hanem van egy eklatáns példa, amit persze ezerszer elmondtam, de ezzel lehet a legjobban kifejezni, hogy Rabalnak nincs olyan című műve, hogy sörgyári kapricsók annak más a címe, ezt a magyar fordító, illetve a szerkesztőségben valaki találta ki, és zseniális volt, mert benne van minden, amit a magyar olvasó keres, de ez picit áthangolja a krabalt. krabalt. nem annyira derűs sörgyár van benne, de nem olyan kapricsószerűen. Az egész más. Ebbe besegít a Menzel filmek világa, mert azok So, azok is... Bá... Ott meg ő áthangolta a saját, mm? saját ízlése és uh, kedélye szerint, tehát hogy ez, ez rendben is van. De az egész csehírodalom az azért morbidebben groteszk, tehát hogy, hogy egy másik írót mondjak, a, amit a magyar írók nem tekintik csehírónak, Kafka. A, a csehek viszont írónak tekintik. Na, és... ne, hogy németül írt. Tehát, hogy... Hát van az az apróság, hogy németül írt, viszont Prágában és uh, egyébként ő nagyon jól tudott uh, csehűr és a És egy külön tanulmányt lehetne írni, hogy mű Kafka kastélyának összevetése bozena Némcova Nagyanyó című regényével, ami a 19. századi klasszikus mű, és egy ilyen idél. De ugyanúgy egy falu kastélya, csak nemhogy nem lehet bejutni a kastélyba, hanem a Nagyanyó, aki az egész falu életét egybe tartja, bejárkál és tanácsokat ad a grófnőnek. Tehát, hogy tökéletes antitézise a Kafka regénynek, és ez nem véletlen, hanem ennek Kafka nyilvánvalóan a tudatában volt. Tehát, hogy azt kell számolni, hogy nem csak Rabal, nem csak az általunk és Menzel által értett Rabal a irodalom, hanem csapjunk hozzá ilyeneket is, mint Kafka, de egyébként csehül író kafkák is vannak. Egon Hosztovszki például máig felfedezésre vár magyarul, bár az egyik legfontosabb regénye megjelent a 90-es években, a 2000 sorozatában az általános összeesküvés, de nem keltett különösebb vízhangot, és főleg nem megfelelő vízhangot, én nagyon szeretném, hogyha Hossztozki könyvek sokasága ő a Csemárai más értelemben, aki aztán külföldön élt és nagyon sok műve van, és egy nagyon elegáns, vonalú író. Vagy van a Csemárai, hogy a reprezentatív emigráns? Hát... Igen, igen, igen, de ő egyébként nem futott azóta be világkarrier, tehát ugyanúgy adós a világkultúra és Hossztozki felfedezésének, de reprezentatív emigráns, ő többször is emigrált az első, vagy a másik világháború elején emigrált. Azt aztán a háború után hazatért, de 48-ban megint emigrált. Tehát, hogy ő kettős emigráns ilyen értelemben. És ott van egy másik író, aki a nagy kedvencem, Irzsi Vejl, akitől pont most megjelent a Mendelzon a tetőn című ö, egészen fontos regénye, de vannak más fontos regényei, és remélhetőleg azok is ö, sorra kerülnek ez, ö, ö, ez a prágai... Ö, Prága 1943-44-ben a Heidrich merénylet zsidósorsok, zsidó múzeumban, hogyan ö, asszisztálnak tulajdonképpen emberek ahhoz, amit a nácik csinálnak velük. Elképesztő, és aztán a végén Terezinben, statban találjuk magunkat a regény második felében, és ö, az, az nagyon súlyos ö, tehertétel, pedig az tulajdonképpen a kirakat láger volt, ami még igyekeztek ott úgy csinálni. Néha, hát főleg, hogyha nemzetközi ellenőrök jöttek, mint hogyha az egy ilyen baráti üdülés lenne, hát nagyon nem az volt. De ugyanez az ember a Szovjetuniót meg a 30-as években tapasztalta meg Jirzsi Vejl, és arról is nagyon jó regényei vannak. Tehát, hogy ő egy fontos. Köszönjük ezt az áttekintő mini eszét és egyúttal ajánlót is. Megteszed, hogy felolvasol? Beteg ág elégetése Mielőtt a hideg front idejér. Levágott száraz gesztenyefaág. Amikor a gajait darabolom, Hevesen süt a nap. Amikor a tűzrakóhoz hordom az ágakat, Beborul. Amikor meggyújtom a tüzet, Csöpörészni kezd, De a száraz levelek továbbadják Lelkesedésüket a vékonyabb ágaknak, És végül a rönk is dörmögve ízzani kezd. kell elvetkőzzek, Közben az eső eláll, egy óvatlan pillanatban a tűz leégeti a szemöldököm, ősszesen fölfelé kunkorodik a szempillám is. A készfejemen hamu, szőrszálak helyett. Ősszel ötven leszek. A gesztenyefa még élő ágai zölden bólogatnak fölöttem a közelgő viharban. I'm <laughs> Közelít az időnk Imás Szumák tai, tai, inti, című számát hallották. Egy dologról azért még mindenképpen szót kell ejtenünk, ami az egész magyar irodalmi életet úgymond megrázta. Borbé Szilárd halálakor a Facebook oldaladon posztoltál egy megrázó kisé biblikusan példázott szerű verset, amilyenek többé-kevésbé azok is voltak, amelyeket felolvastál, az volt a címe, hogy világítóvakság. Ez aztán később megjelent máshol, mit terveznél vele? Ez volna, hogy mondjam, a frivol kérdésem, ami ennél nyilván fontosabb, az az, hogy hogyan emlékszel Borbé Szilárdra, és milyen szerepet játs a személyes életedben, ha volt ilyen szerep, illetve az alkotói pályádon, úgymond? Hát mi nagyon régen ismertük egymást Szilárddal, a 90-es évek elejétől kezdve, vagy talán még korábban a 80-as évek végétől, és egy közös kalandunkat egy novellában meg is írta, amikor Maurice Zsigmond ösztöndiát vételére megyünk együtt, és aztán valahogy a portás őt lekapcsolja, természetesen pont őt, és úgy kell kimenteni egy ilyen nagyon hülye helyzetből, Hát ő egy végtelenül szelíd és nagyon, nagyon, nagyon szeretetre mértó ember volt, és elképesztő tehetség, és hát minden jót el lehet róla mondani. Hát engem nagyon megrázott a, a halála, és az a vers meg azért került ki a Facebook oldalra, mert azt körülbelül akkor azokban a percekben írtam, amikor meghalt. Tehát azt én nem tudtam, hogy az ő emlékére íródik, viszont amikor körülbelül megtudtam, hogy mely, mi, mi, melyik időszakban haltott meg, akkor ez eléggé sokkolt, hogy ez a vers így valóban róla is szól, és akkor így került ki. Máshol nem jelent meg, ez egy hosszabb sorozat része, mint az el, itt felolvasott két versnek is, két első vers is, tehát lehet, hogy valahol így külön is meg fogom esetleg a Szilárdnak szólólyálása jelentetni. Hát ez nagy veszteség, de hát körülbelül 50, tehát Rilke, Cvetajeve a Paul ők ennyit, ennyit értek, ez ugyanaz az időintervallum, ugye, és ebből Cvetajában meg ö, szelán is öngyilkosok lettek, tehát, hogy nekem ez így nagyon nyomasztóan, vagy a maga tragikusságában szépen, ugye egymás mellé kerültek ezek az emberek. Nyilván nem most van az ideális pillanat megemlíteni, hogy kortársak voltatok, ami azt jelenti, hogy te nem sokára 50 éves leszel, és Isten éltessen még nagyon sok helyig. Egyúttal köszönjük is, hogy itt voltál vendégünknek neked, vörös István költőnek, írónak, kritikusnak, egyetemi oktatónak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, hogy elhozta a verseket és a zenéket. A mai adásnak szinte a végéhez értünk. A jövő héten Marton Éva várja majd a költő íróval. költőíróval. Én most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is búcsúzom. Vári Györgyöt hallották, amit még hallani fognak, az Vörös István felolvasása lesz az utolsó, utána pedig jean Baptis Lülit a régi ellentétek elégetése Vírslit sütünk gesztenyefa parázson. Szemerkér az eső, hideg van. Olyan emberekről vitatkozunk, akik tönkretehetik az életünket, ha akarják, és akkor is tönkre teszik, ha nincs is szándékukban. Az egyik prédikátor gyűlölködve beszél a másikról. A másik az egyikről. Te az egyikre, én a másikra gondolok. Aztán már Egymást is gyűrölködve nézzük. Nagyot roppan egy tönk a tűzben, Mire egyszerre nevetjük el magunkat.